Časy boli, ale už sa minuli. O čo si budeme hovoriť? Takéto teploty, čo by za to mnohí dali v auguste, v júli, niekedy aj v júni a v maji, už býva celkom slušne horúco. A dnes tu máme pomaly kalamitné obdobie, zimu, zimomriavky, husia koža. Už len keď si človek pomyslí, nemusí sa ani na to pozerať. V každom prípade 14. januárový deň je o teplotách, akých je a na tie vyššie nad nulou si budeme musieť ešte nejaký ten čas počkať. Minulosťou je nielen leto, minulosťou je aj maratón zdravia, ktorý sme si mali možnosť v tomto roku už po deviatýkrát vychutnať, konkrétne teda v sobotu 10. januára bol to deviatý ročník a ak teda naše plány budú napokon pretavené do tej skutočnej podoby, tak paradoxne desiatý ročník budeme mať možnosť vám ponúknuť 9. januára, ale dovtedy veľa času ešte musí uplynúť a veľa rozhovorov aj s mojim dnešným partnerom na telefonickej linke, Petrom Planietom, dobrý deň. Dobrý deň, dobrý deň, pozdravujeme slobodný vysielač aj poslucháčov. My pozdravujeme vás, pán Planieta, šťastivo ste docestovali domov. Tak ako My... to dnes hodnotíte 4 dní po... No tak ja som rád, lebo samozrejme tým, že my máme cez rok rozhovory, len takto my dvaja a už aby sme nemali ponorkovú chorobu. A priebežne alebo, sa do toho ja... ešte myško v tých večerných termínoch mieša. Jasné, jasné, no tak ale to je naše bábo, takže, <laughs> takže to je ako v rodine, aby ste nemali ponorkovú chorobu, tak raz za čas musíte ísť na nejaký výlet, alebo pozvať nejakú návštevu. Tak, takže ja som veľmi rád, lebo hostia alebo tých ľudí, ktorých sa ja vždy snažím osloviť, vždy majú čo povedať. Takže aj poslúchači potom majú možnosť nejaký prísun uh, iných informácií alebo uh, podobných informácií a vedia si tie veci po, poprepájať. Niečo som zozbieral aj z ich strany, len uh, opäť um, taká vec, ktorá by sa dala vytknúť uh, ich smerom, to je jedna jediná malička, ale pre nás dosť podstatná, že síce posielali indície a niekoľko sa nám ich tu nazbieralo, tých reakcií na celodenné vysielanie, ale adresy vážený, keď už budete posielať v budúcnosti tieto naše indície, tak zároveň potrebujeme samozrejme aj meno adresu, aby sme vedeli, kam prípadná odmena za vašu celodennú aj aktivitu, aj spoluúčasť, že kam by mala putovať, takže zrejme ich ešte bude treba kontaktovať, ale ja vám to, pán Planeta, zozbieram úplne dohromady, potom pošlem ako celý balíček, Iba že dnes, keď prečítame všetkých 12 indícií, tak už po prečítaní bude zbytočné posielať, pretože už budú prezradené definitívne ako kompletka. Tak, tak. No, tak to je samozrejme vec, ak nám pošlete indíci, ale nebudeme mať vašu adresu, tak vám pošleme nejaký pekný obrázok do mailu, nejakého, nejakého superfood, aj s popisom, ako to <sík> dál <to>, Alebo ak... <sík> Lebo, ale, lebo ak... bez, bez klasickej adresy ťažko môže doputovať balíček. Áno, no, lebo cez mail sa zatiaľ ešte nedá poslať <sík> uh, balík, takže potom vieme len tak obrázok poslať a, a... Ale zase na druhej strane my sa tešíme tomu, že tieto bláznoviny naše um, sa nájde stále ešte celkom zaujímavý počet poslucháčov, ktorí sú ochotní to potom spolu s nami podstúpiť a... Aj keď niektorým unikla úvodná indícia zámerne spomenutá ešte pred prvou pesničkou, tak nakoniec bolo tu celkom slušné množstvo tých, ktorí s nami boli celých tých 14 hodín. A môžeme slúbiť, že to bude skôr ako o tie 2 roky, dva mesiace a dva dni, Áno, áno, áno. Už sme zistili, že v podstate ten v priebehu roka je toho dosť, takže ideálne je štartovať ten rok maratónom, lebo my si to tak odkladáme a hlavne takisto ja mám nejaké svoje aktivity a také tie voľnejšie obdobia je vždy taký, že začiatok roka tie prvé dva týždne a potom cez leto Takže ako niec roka už je potom taký dobehový a samozrejme väčšina ľudí aj má darčeky a medzi sviatkami robiť maratón nie je také optimálne. Takže sme sa zhodli, že aby nám to neutekalo ako duchocový moč, tak, <laughs> tak si to nastavíme ja. takto, že začiatkom roka to budeme robievať. Takže... No, v každom prípade bolo treba poslať aspoň... 10 indícií, lebo dva, tie termíny dve slovička boli len ako žolík a to len pre tých, ktorým by prípadne nejaká iná indícia unikla preto sú tam tí žolíci, ktorí slúžia na to po, no a ja tu teda teraz prečítam tak, ako postupne dostávali priestor a po, mohli si to poslucháči zapísať a ten, kto teraz v čase priamého prenosu 14. januára o 10. hodine a 15. minúte ešte neposlal mail, tak má poslednú možnosť, ako náhle to prečítam, tak už čokoľvek príde po tomto termíne, tak už prichádza úplne zbytočne. Jedine, že to bude teda aj s tou adresou a bude to mail, ktorý som tu už mal od toho konkrétneho človeka, len bol bez adresy. Takže zamrznuté vajíčka boli na začiatku, nasledovala a teraz skočil jeden mail. <laughs> jeden nám sem priletel od Mirky, Takže Super. Ten, ten, no, ale... ten beriem, áno, je tam adresa. <laughs> Takže beriem ho ako naozaj uznaný ešte, lebo som prečítal iba úvodné a pozerám, že prvé slovo má ale iba mráz. A to je iba typ na žolíka, ale trafila to v podstate, lebo boli to zamrznuté vajíčka. Dvojka matrioška, potom nasledoval kangen, slovo varuj, láska, dych, Životná energia, to bola indícia číslo 6, sedmičkou bola žihľava, v potom Elix, deviatou Šport a desiatkou Šušeň. Čo sa týka žolíkov, mali sme tam slovo Kokso a na konci Buzerant. Vieme kvôli čomu, nemusíme sa k tomu už ani vracať. Toto sú indície, ktoré sme my očakávali zo strany poslucháčov a máme ich, mám pocit, že celkom pekné množstvo tých, ktorí budú potom mať možnosť očakávať nejakú tú odmenu. Máte predstavu, že čo by to v tom balíčku mohlo byť? No vedia, ja to budem zase vyskladávať z superfood, čo máme v rámci Planety Natur. Tak povyberám... Po záruke, ľuďom... po záruke to nebudú. Tak viete, viete ja, ja si nemôžem dovoliť, že pošlem darček a bude po záruke. No viete nie. v tejto zime, kým to doputuje? No, tak, tak ak to bude cestovať do druhého maratónu, tak, tak neviem, neviem, ale tak určite to nebude, že dva dní pred skončením to budem posielať. Ako, nemám na pláne posielať tofu nezu alebo tofu ľuďom <laughs> do sáčku. Takže to, to by mali byť superfood, o ktorých sa bavíme, že reálne naše telo, a tak ako ste počuli Dianku, ktorá pracuje s bylinami divokými, že my máme dve možnosti. A to je jedna možnosť je, že moje telo je v rovnováhe a konzumujem dostatok divokých bylín. A druhá z vecí je, že mám to tak napríklad 50 na 50 v rámci rovnováhy, no tak mi to už tie biliny nevykryjú, potrebujem už tam pridať doplnok, alebo mám to 50 na 50 a biliny sa mi vôbec mi nechutia, nechcem to jesť, nemám čas, no tak sú zase doplnky, no alebo potom mám chaotický život a tými doplnkami a, alebo nejakou bilinkou občas si to viem držať, čiže vždy je tam nejaký daný smer. Ja aj keď som mal kamaráta, čo bol jasno zrivý a keď som mu doniesol zelený jačmeň a on keď ho chytil do ruky, tak vraví, že ty brďo, toto je dobrá sila. Ale v podstate to je príroda vo flaši a keby ľudia jedli divoké byliny, tak by to nepotrebovali ja a ja vremia ja vr ja vr s tým súhlasím. Len dnešná doba je veľmi rýchla a my si fakt neu neuvedomujeme, že my sme si chceli život zjednodušiť a zjednodušili sme si ho tak, že vôbec e, je komplikovaný, že veľa vecí nestíhame, že my si ani jedlo nestíhame uvariť. Takže preto je to na každom človeku, ako si nastaví svoju životnú cestu. No a samozrejme, keď mám 30, tak sa budem ušmievať, ale v 60-ke už sa človek ráno zobudí a povie, ah, no, niečo ma tu pýcha, niečo ma tu bolí, to telo už není ako v 30 -ke. No a toto je záležitosť toho, čo robíte predtým. Alebo počkáte na dane, ktoré budete musieť platiť. Neviem, že jednej kamoške sa stalo, že bola dobrovoľný pláca zdravotnej poisťovne no a ona sa potom zamestnala a zabudla sa odhlásiť a potom jej prišlo 3500 eur nedoplatok, lebo ako firma za ňu platila, lenže ona sa zabudla odhlásiť a už neplatila lebo si myslela, že už je odhlásená ale nebola no a tak ich to, ju to extrémne zaskočilo a, a musela to nejako riešiť komplikovane Keby len prišlo, taj... ale oni chceli od nej tých 3500, to ne, no. jej to neprišlo. <laughs> no jasné, veď ona, oni to chceli od nej a no. jej, chyba, jej chyba bola, že sa neodlásila, čiže dvojmo si zaplatila zdravotku, čo jej samozrejme nemala väčší benefit, že keď si dvakrát zaplatím zdravotku, že mám dvakrát ve lepšie služby, nie, to tak nefunguje hm. a peniaze vám štát nevráti. No a tak toto máme aj s našim zdravím, čiže ak my sa o ne nestaráme a priebežne to telo neharmonizujeme rôznymi tými nástrojmi, o ktorých sa v tých, týchto reláciách bavíme, no tak samozrejme v 50 -ke, 60 -ke, 70 -ke príde platiť dane a tam je už ťažko hovoriť, že viete, ja mám teraz takýto problém a ako to vyriešiť, no mali ste myslieť predtým, lebo ak vám začne horieť dom, že už mám vážnu chorobu, tak to už horí dom. To sa nedá, takže uh, horí mi sviečka, ja ju sfúknem a už žiadne nohe nie je. Čiže múdrosť, a preto sa teším, že väčšia časť našich poslucháčov je múdra, lebo oni sa priebežne starajú a minimálne také jednoduché veci, ako začať si variť dlho varené polievky, im vedia priniesť do života veľa a takých tých spätných väzieb. Ja už mám veľmi veľa od ľudí, lebo jednak niektorí prídu na konzultáciu, niektorých stretnem vo Fude v Bratislave a niektorí nám píšu, že vďaka tomu, že toto zmenili, tak im to prinieslo takéto neuveriteľné benefity do života. A toto je účel toho. Lebo zoberme si, že toto by malo robiť zdravotníctvo, toto by nemal robiť v úvodzovkách slobodný vysielač ani Peter Planieta, lebo v úvodzovkách my sme není. nám tí ľudia neplatia za zdravotnú starostlivosť. Áno, my robíme my platia... len nezbedu. My, tí ľudia si platia do zdravotnej poisťovne, ale tá zdravotná poisťovňa nič nerobí preto, aby ten jeho, jej klient bol zdravý, vitálny a bol v rovnováhe. No Jano, pošiel reakciu na maratón. Počúval som, zachytil som iba pár indícií, ale nie, preto vám píšem. Chválim vás s vašimi hostiami, páčila sa mi vaša bylinkárka, žihľava. Robíte veľmi dobrú robotu pre tých, ktorí sa zaujímajú o zdravie. Napríklad pani Kolombová nám dala perfektné informácie o koloidnom striebre. Ďakujem za príjemné prežitie príjemne prežitý deň pri rádiu Slobodný vysielač. Mne sa na tom páči, že vaša manželka už je v podstate aj pre poslucháčov pani Kolombová. <laughs> Áno, no veď, tak ale... <laughs> vy ste jej dali, dali nálepku. No lebo som ju tak... ešte nikdy osobne nestretol, tak preto je pre mňa, ako pri tom Kolombovi, ktorý o tej žene stále rozprával, rozprával, v jej prípade, tej filmovej pani Kolombovej, nebol ani hlas ponúknutý. Tu aspoň hlas poznáme. Áno, áno, áno. No ve, tak, no. A, manželku, viete, kým sa rozhodla, že pôjde do vysielača, tak uh, to bolo tiež určitý proces, uh, aby som ju, sa s ňou dohodol, ano, že, že Áno, takže teraz už to má takú, bežnú, takže verím tomu, že je otázka kasu, kedy sa spoznáte s pani Kolombovou. Len viete, potom to už nebude pani Kolombová. Toto je práve to, čo na jednej strane aj chcem, aj nechcem. No dobré, tak budete vidieť, že keď bude tá možnosť, keď vy poviete, že radšej ostaneme v tajme, hmm. tak, eh, tak alebo ostane tam tajom, takéto tajomstvo alebo takéto No Kolombo ten ani fotku neukázal pani Kolombovej, vždy to boli len nejakí synovcovia netere v tých seriáloch alebo v tom seriáli, ale ani fotka pani Kolombovej sa nikde neobjavila a to tajomnosť Le zostalo do konca seriálu. Podku pani Kolombovej určite na internete. No je, áno, to sa dá objaviť, no. Takže, Takže, tak. <laughs> ale samozrejme, tešíme sa z toho a, a zostane asi pani Kolombovou pre nás navždy, no. Dobre, ale máme aj ďalšie prípadné ohlasy ešte a aj otázky na inú tému, ale skôr, ako sa k ním dostaneme, nebudeme tu dnes za tých 14 hodín to v žiadnom prípade, do tej 11. by sme sa mohli porozprávať. Tak mi napadá jedna vec, takto v úvode roka v ktorejkoľvek oblasti sa nielen rekapituluje to, čo tu bolo v roku 2025, teda v tom predchádzajúcom, ale už sa aj naznačujú určité vízie, že kam by sa tá, ktorá oblast, či je to šport, film, divadlo a ekonomika a tak ďalej, že kam by sa to mohlo uberať v roku následujúcom. Existuje niečo aj po stránke zdravej stravy a výživy, nejaká vízia, že ako by mohla vyzerať v roku 2026, alebo to bude v tých starých kolejách a tam sa vlastne nedá veľmi kam posúvať. No, sú dve možnosti toho, kam sa to bude posúvať a e, sa mi páči, že nejaké vízie v rámci športu Veď aké tam môžu mať vizie? No, lepšie, blíz... lepšie umiestnenia a prípadne nové pro, prostriedky, ktoré budú používať pri, ja neviem, vylepšovaní náčinia, alebo tých bicyklov, lebo aj tie majú určitý vývoj. Vieme, na akých sa jazdilo v 70 rokoch a na akých bicykloch sa jazdí teraz. No, tak v našom športe to nemusíte... To, to, nad, nad týchto víziach sa budem vždy usmievať, lebo, lebo, to bude vyzerať, tak je jedno, čo do toho budú investovať. Náš šport bude blikať ako sviečka. Alebo mm. baterka so, so slabou baterkou, že ju zapnete, občas zasvieti, občas blikne, čiže asi takto vyzerá slovenský šport. No a celý to, čo už sme hovorili, celý, celý problém je ten celkový prístup k tomu športu a že tam nejde sa cesto srdce ale ide sa čisto po biznise a kým v našom športe to bude nastavené čo sa týka biznisu a nebude to o láske k športu, tak to bude takto preblikávať, až kým ja nebudem mať školu a nezačnem vychovávať novú špeciálnu generáciu, ktorá to začne valcovať. A ona škola bude a určite potom tam človek bude vidieť, že to, čo sa doteraz robilo, tak je len presne o tom, že sa nepracovalo adekvátne s tými ľuďmi, že tie talenty sa nepodporovali, že tam nebol komplexnosť, že telo telomyslou duša, takže preto tie výsledky sa ani nedajú dosiahnuť. No a čo sa týka výživy, keď to teda premostíme, tak sú dva možné smery. Ja teraz, keď som išiel autom, vždy raz do dňa si pustíme metrixové správy, také tie minútové, čo hovoria v rádiu, aby som vedel, že čo sa v tomto svete deje. No a samozrejme, mm. a čo sa týka teraz, máme po Vianociach, tak je chrípková zase vlna a je nový vírus chrípky, ktorý zmutoval a všetky tie vírusy alebo tie choroby budú mutovať, lebo ľudia majú iba dve možnosti. Buď sa začnem vedome starať, ako sú naši posluchači a začínajú na sebe pracovať, a začínajú si vyberať kvalitnejšie jedlo začínajú cvičiť začínajú používať tie informácie o ktorých sa teraz v týchto reláciách bavíme, to je jeden smer alebo druhý smer spus idem bežným životom a bude narastať chorobnosť, budú sa objavovať nové typy ťažších a ťažších chorob, s ktorými medicína nebude vedieť uh, si poradiť prečo lebo ak ľudia idú smerom do záhuby, tak telo a, alebo duša bude robiť všetko preto, aby toho človeka zastavila. A nebude mu dávať soplík, že aha, tak e, nie si v rovnováhe už 10 rokov ideš zlým smerom, tak ti dám soplík, aby si pochopil. Nie, tých soplíkov ten človek prechodil x... No, x e, ich soplikov prechodil, no tak to telo si povie, no a teraz dám taký zmutovaný soplik, ktorý nebudeš vedieť vyriešiť, alebo nejakú inú ťažšiu verziu nejakej choroby. Takže sú iba dva možné smery. Nič v strede medzi tým nie je. My to vidíme v predajni v Bratislave, kde máme obchod na Sabinovskej 10, kde tam... Denodenne chodia ľudia a tie diagnózy, ktoré tí ľudia majú alebo ich blízkych sú ťažké a keby ľudia videli a počuli príbehy ľudí aké majú problémy aké majú diagnózy tak by sa večer s čipsami alebo pivom neusmievali pri televízore lebo by mali informáciu že toto je otážka času kedy také niečo zaklope u nich, takže tá vízia je len tieto dve možnosti. A teda múdry človek sa začne zamýšľať a začne nad tým pracovať. Lebo múdrosť neznamená, že mám tri tituly pred menom a tri za menom, alebo že e, mám naštudovaných 50 kníh o zdraví a zdravom živote, ale múdrosť znamená, že to, čo viem, aplikujem v živote. A ak mám len informácie, no tak to som inteligentný človek, ale nie múdry. Lebo múdry človek robí správne veci, ktoré podporujú jeho život. No, viete, žijeme dobu, keď dosiahnuť zmenu v dobre mienenej verzii pre širokú verejnosť je trošku komplikované, pretože ako náhle by, povedzme, štát angažoval do služieb vás, alebo pana Bokovského a podobných, tak hneď by sa samozrejme zletela smršť na vašu stranu, že to sú tí, čo spolupracujú s konšpirátormi alebo konšpirujú sami a tak ďalej a nepozerajú sa na to, čo prinášate, ale odkiaľ vietor fúka. No, najdôležitejšia vec je, je úplne jedno, čo ľudia hovoria, ale vám garantujem, že keď vás pritlačí vážna choroba, tak je úplne jedno, že či to je človek zo slobodného vysielača, alebo je to človek taký. Ak ten človek má ten nástroj a vie mi zachrániť život, tak väčšina ľudí je ochotná ísť až na priepasť uh, nejakej rokliny, aby si ten život zachránila. A to je jedno, že či sú to bežní ľudia, alebo sú to politici, to znamená tento život, my máme život jeden v tomto ako keby hmotnom tele a väčšina ľudí sa tej smrti bojí. Takže možno, to je ako vo Fresh Markete, čo máme prevádzku Živa Planeta, tam občas idú ľudia okolo a hovoria, toto je moc zdravé, poďme ďalej, lebo, lebo také. Ale keď budú mať rakovinu, tak tam budú prví stáť a je záhada a teraz keby ste sa ich spýtali, vedele ale pred Pol rokom ste sa smiali, že to je moc zdravé, tak nejdete tam vedľa, si niečo pečené také a oni, Prepačte, nie, nemôžem, lebo ja mám teraz rakovinu a teraz ja viem, že toto by som nemohol ani tamto. Čiže to je takéto záhadné, že keď fakt pre vás pritlačí vážna choroba, tak ľudia sa začnú inak správať, inak komunikovať. Namiesto toho, aby ten človek prišiel taký, že vysmiatý, že dobrý deň, plán planeta, neuveríte, ja, a, alebo samozrejme vy uveríte, po tých rokoch mosania, jedenia klobások, zapíjanie to borovičkou, pivom, alebo po tých rokoch žena, ktorá jedla veľa sladkosti, som dostala teraz takúto chorobu, ale vedia ja som si vedomá vec, to bola otázka času, kedy to u mňa príde a uvidím, že... Ak som sa teraz rozhľadal o zmenu, že či to moje telo dá, a ak to nedá, no tak sa budem z nebička na smievať. Ja som za 25 rokov ešte nestretol klienta, ktorý by takto prišiel a komunikoval. Väčšinou tí ľudia prídu a hrajú obeď, aký oni majú vážny problém a ako, ako teraz bych to najradšie chceli vyriešiť, ale pritom si neuvedomujú tú vec, že vlastne ja som si to spôsobil, lebo našu chorobu nespôsobí prostredie alebo niekto, že ichne v robote a ja som dostal počas covidu, že covid som dostal. To nespôsobujú tí ľudia, to spôsobuje náš zdravotný stav a naše telo, ktoré nie je dostatočne silné na to, aby tie problémy ustalo. Mm. Inak, keď už sme pri tých víziách do budúcnosti, tak niekde som sa dočítal, že zdravá strava v roku 2026 by sa mala zamerať hlavne na lokálne a udržateľné potraviny, ako je napríklad kyslá kapusta, ďalej funkčné potraviny, čo sú probiotika, hydratáciu, v tomto prípade teda čistá voda bylinkové čaje by mali dominovať a návrat k prírodzenosti s odklonom od virálnych trendov s dôrazom na dlhodobé zdravie a jednoduchosť nie revolučné objavy. Dôležitá bude osobná pohoda, podpora imunity a trávenie aj v rámci sezónnych odporúčaní. Ako keby toto v predchádzajúcich rokoch nebolo dôležité riešiť. No a kľúčovými princípmi áno. Toto mi prepošlite, lebo to je celkom mudrý článok, neviem. A že kľúčovými princípmi zdravého stravovania v roku 2026 budú Lokalita, bude sa uprednostňovať všetko, čo sa týka vypestovania lokálne a sezónne, ktoré potraviny sú čerstvé a podporujú aj miestných farmárov. Ďalej funkčnosť a probiotika. Tam je to o fermentovaných potravinách, ako je kyslá kapusta, budú hitom pre podporu črevného zdravia, imunity a psychickej pohody. Ide, pokiaľ ide o udržateľnosť, tak by sme mali voliť potraviny, ktoré sú dobré pre nás aj pre planétu s dlhodobým dopadom. Hydratácia, tam je to o... Priorito, priorita, o prioritách typu, že čistá voda, minerálne vody s vyváženým zložením, nesladené čaje, káva v rozumnej miere stále ešte môže byť priateľná. Mal by tu byť odklon od extrémov, čiže menej virálnych, rýchlych riešení, viac postupných, trvalých zmien pre starostlivosť o seba v kategórii jednoduchosť a príroda je to o tom, že jedlo sa vracia k základom, k prirodzeným ingredienciám a technikám, ktoré podporujú zdravie bez zbytočného marketingu. No a slovenské superpotraviny, to je tá kyslá kapusta, možno aj med, bylinky, žihľava, púpava, ovocie, zelenina z lokálnych zdrojov. Stručne povedané, rok 2026 by mal priniesť návrat k rozumu a prírode v stravovaní s dôrazom na kvalitu, lokálnosť a podporu vlastného zdravia zvnútra. Už vám na to prichádzajú. Áno, ale... No to je ako s našim slovenským športom. To znamená, vedia, čo majú robiť, vedia. Áno, pekne na chorob... papieri, že? Pekne je to napísané. Áno, a pekne to aj tak napíšu, ale keď sa pozrieme o ďalší rok, tak budeme, zistíme, že chorobnosť narastla, objavili sa nové druhy chorob. No a keď zobereme celkový zdravotný stav ľudí, bude horší. Prečo? Lebo zoberme si, že my všetci tieto plus minus informácie vieme. Lenže my máme na pleciach na jednom anielika a na druhom čertika. A teraz ten čertik vy sa rozhodnete, lebo to je krásny príklad uh, fitness centier. Každý majiteľ fitness centra vám povie, po Vianociach, novom roku je fitko, v januári narvate, že tam proste je obrovské množstvo ľudí. Do polky februára sa to ešte tak udrží a v marci je to tak, ako, to bolo, ako je to celý rok, že tam chodia iba tí, čo chodia e, zvyšok celého roka a väčšina tých nadšencov, že idem k veľkej zmene, sa vrátia do svojich starých kolají. Prečo? Lebo čertík na pleci a povie, vieš, máš tam ešte horálku, tak si ju daj, veď nebudeš, musel si na nej veľa pracovať, si ju kúpil za vlastné peniaze, predsa ju nehodíš teraz do koša, tak veď jednu horálku, keď si dáš, pozri, nič sa nestane, dáte si horálku, no vidíš, nič sa nestalo, a ani jasné, ďalej sa spúšťajú zápalové procesy. Du, du, du. A čert, nie, pozri, boli ťa niečo? Nie. Uh, pribral si? Nie, vidíš. No, takže kľudne, ak máš chuť, daj si ešte jednu, máš ich tam ešte ďalších šest. No a takto, takto ľudia veľmi ľahko podlahnú a to, to, na základe čoho Matrix môže robiť to, čo robí, je ľudská lenivosť. No a čertik ľudskú lenivosť geniálne podporuje, takže preto väčšia časť ľudí nedosiahne to, čo chce dosiahnuť, lebo ľudská lenivosť a tá motivácia nie je taká veľká. Keby som mal motiváciu, že za každú horálku alebo každú nezdravú sladkosť alebo nezdravé jedlo pošlem napríklad slobodnému vysielaču alebo planetovi stovku, tak by ste videli, a normálne by sme mali senzory, tak by ste videli, ako tí ľudia si by premysleli, že do za horálku za 60 alebo za euro mám platiť 100 euro, to je strašná daň. S prepačením kašlem na to, toto je, znebudem. Ale tým, že tam nie je takáto nejaká pokuta, alebo není tam reakcia tela, že zjem horálku a po toto sa z toho alebo nejakú inú sladkosť, aby sme nehovorili, že orálka je jediná. Čiže všetky komerčné sladkosti, všetky komerčné potraviny, všetky chemické potraviny, ako to tam bolo spomenuté, ak to nebude potravina, ale bude to chemický výrobok, že si prečítam, že sú tam stužené tuky, konzervačné látky, cukor, mlieko a takéto, tak tomu nemôžem brať, že to je prírodzený produkt, ale je to výrobok chemického priemyslu a ak my, organické tvory, jeme takéto potraviny, tak je jasné, že z toho zdraví nebudeme. No, uvidíme, kam sa to všetko bude vyvíjať, ale zrejme zostaneme v mnohých v tých starých zabehnutých kolejniciach a totálne zmeny, tak to je možno mizivé percento, kto sa rozhodne po tejto stránke inak vykročiť a nemusí to robiť 1. januára, môže to kľudne spraviť aj teraz. 14. keď si Slobodný vysielač pripomína 13. výročie svojho vzniku, ráno o 8. sme vtedy začínali a uletelo to tiež teda 13 rokov a s Petrom Planietom od toho roku nasledujúceho sme v kontakte a prichádzajú, čo je pre nás potešiteľné, tak maily aj v roku 2026, my sme vtedy vôbec nepočítali, že vôbec prežijeme nejaké dlhšie obdobie, ale vďaka poslucháčom stále ešte žijeme, dýchame. No a máme tu dnes aj mail od Janky, nasledovného znenia, mám otázku na pána planetu, s manželom chceme kúpiť fotónovú guľu Alkyvan, Poprosila by som ho, aby trošku opísal účinok a poradil, akú guľu, lebo ich je tam viacej a nevieme sa rozhodnúť. A ešte kombinácia fotónové podložky pod poháre a ich kombinácia s, s kangenovou vodou, že či to nie je až moc? No, není to moc, lebo zoberme si, že v podstate kangen voda sa prečistí energeticky, e, tam máte aktívny vodík a má nejakú energetickú úroveň, ale e, alkyvanové podložky alebo gule e, zosilňujú extrémne, nie extrémne, ale intenzívne energiu tej vody. To znamená, že ak si ľudia sú zvyknutí mať nejakú podložku, alebo dávať si tam šungit, alebo takéto nejaké veci. Ja keď som to testoval energeticky, tak v podstate zatiaľ nič silnejšie, ako Alkyvan nie je. Samozrejme, ak niekto o tom nepočul a ak to niekoho zaujíma, tak ľudia napíšte na planietapozavi na gmail.com, pošlem informácie, lebo Viem, že jeden môj kamarát s tým intenzívne pracuje a ja sa vždy držím toho pravidla, že podporujem ľudí, ktorí sa venujú tomu srdiečkovo a môžem mať uh, takéto nástroje. Čiže, uh, čo sa týka podložky, určite je to super. Viem, že je jedna taká má s nami liečiteľku a ona má kangen a ona presne tú kangen vodu nabíja napríklad pod pyramídou alebo tam má špeciálne ešte iné takéto energetické žiariče a tým pádom ten vplyv tej vody je obrovský, no a samozrejme voda je tekutina a obzula kangen, ktorá sa ľahko vstrebáva a je schopná sa dostať až do buniek čiže keď bunka dostane a informáciu a vodu, ktorá je energeticky napríklad na 100% nabitá, lebo zoberme si, že vodu z vodovodu alebo vodu prefiltrovanú cez nejaký filter, tak to nemá 100% energie, takže ten alkyván dokáže tieto veci robiť a posúvať do tejto úrovne. No a ako je gule používať, samozrejme sú tie dve menšie. Áno, tak poznáme. Tie, tie poznáme, áno, ale to sú väčšie ako tie, čo vypoznáte. Takže napríklad ja vždy, keď chodím vám niekde na nejaké školenia, alebo kdekoľvek idem, že do iného priestoru, kde spím, no tak ja tieto gule mám so sebou. To si každý prístate... nosí. Iba chlapi, ale to máte, to, tomu sa nedá nazvať, že gule, to sú guličky. Viete, a, a to má tak priemer. A minimálne tie malé, majú nejaký priemer 5-6 cm, takže nemyslím si, že. No, to tak... nie, to nie, to by bolo poriadnom kopanci jedine. Áno, áno. Áno. To... Takže tieto ja napríklad nosím. Týmto spôsobom, lebo keď idete kdekoľvek, tak tam môžu byť rôzne geopatogené zóny. Na tej posteli spali rôzni ľudia s rôznymi energiami, takže ja si ošetrujem, aby tie energie nevplyvali na moju energetiku. No a samozrejme potom je tá veľká, taká Alkyvanová, takže tam sa len potrebujete rozhodnúť, že akým spôsobom to chcem používať, akým spôsobom to môže fungovať, lebo tá veľká môže fungovať ako celkovo žiarič. No a samozrejme, môžem, môžem mať napríklad tú veľkú niekde v kuchyni, pri vode a tým pádom ja nepotrebujem napríklad tie podložky. Takže uh -huh. vy si potrebujete sami zvážiť, že akým spôsobom chcem pracovať s tými energiami a využívať ich. Aj Alex má otázku otázky, Zdravím vás, páni Petrovia, mal by som teraz otázočku na pána Planetu. Sme s manželkou v očakávaní a riešime niektoré veci ohľadom očkovania a podobne. Rozprávali sme sa aj o potrebe podať novorodencový injekčný vitamín K. Z pohľadu le lekárov je to potrebné ako prevencia pred krvácavou chorobou u detí z dôvodu jeho nedostatku. Manželka počas tehotenstva nemala žiadne zdravotné problémy, užíva doplnky od Duolife, Mojakeru, Kolagen, Noc za deň. Kvôli potratu v minulosti jej lekári preventívne predpísali Fraxiparín na riedenie krvi. Aký je váš pohľad na podanie tohto vitamínu K ako prevencia? No... Ja by som nič dieťaťu preventívne nedával. Čiže naša medicína samozrejme rieši bežných rodičov s bežnými deťmi, ktorí jedia bežnú metrixovú správu. Takže to isté je pri očkovaní. Ja hovorím, že ak vy sa o seba staráte, ak jem kvalitne, tak očkovanie nepotrebujete. Ak vaše deti ale jedia bežnú strávu, jedia sladkosti, no tak tie deti by som očkoval, lebo tie deti neustoja uh, tú záťaž. Uh, príklad je s našou dcérou. Ona nedostala žiadne očkovanie, bola porodená doma, takže nemá nič z toho medicínskeho, má 20 rokov uh, žiadne tie hrozby, ktoré nám tvrdili, že by mohla, že čierny kašel, alebo ja neviem kvôli čomu všetkému sa to očkuje a čo všetko, tak nič z toho nedostala a samozrejme je to na rozhodnutí rodičov a aj na vás. Takže keby som mal informáciu, aby náhodou dieťa nemalo také a také problémy, no tak manželka nech si zaradí tento vitamín do výživy, samozrejme tieto, tieto všetky vitamíny alebo stopové prvky sa dajú bežne v bioobchodoch kúpiť. Samozrejme sú rôznej kvality, preto my máme stále obchod a preto ja vyberám vždy a testujem, že keď my máme aj vitamín K, Predajní, tak my sme si ho otestovali, že či je dobrý, alebo nie je dobrý. A keď je dobrý, tak ho máme. Všetko to, čo je dobré, tak v predajni máme. Čiže keď sa niekto pýta, že predajňa, tak to je www.planetanatur.sk Ale samozrejme, môžete si to kúpiť kdekoľvek, len je veľmi dôležité, aby to bola tá kvalita. A ja by som riešil to, že konzumuje to manželka a keď ste v procese očakávania tak uh, cez krv a cez jej telíčko sa to dostane do bábetka. No a potom by som pokračoval, keď dojčím a je veľmi kvalitná strava a mám optimálnu výživu, tak preventívne by som nič nedával, lebo zoberme si, že oni samozrejme povedia a začnú vás strašiť, že a potom sa môže stať toto, a potom sa môže stať tamto, a potom takéto. Lenže lekár Uh, nevie, nie je jasno zrivý, čiže nevie odhadnúť. On to bere len z nejakej štatistiky. Čiže, keby ste sa ho spýtali, že koľko detí, ktoré nebrali ten vitamín, mali tie problémy, tak vám nevie povedať číslo. Čiže oni len dostanú nejaké informácie, na niečo prídu a teraz odporúčajú určité procesy, ale... Zoberme si, že my máme viac ako 25 rokov bioobchod a máme stovky detí, čo nie sú očkované a ich rodičia nedali tie deti zaočkovať a nič im nie je. Takže reálne to nie je, že 5 detí, ale to sú podľa mňa už stovky rodičov, ktorí majú takto deti a úplne ľavou zadnou fungujú tie deti, nemajú žiadne tie prejavy. Dokážu tie deti minimálne chodia k doktorom, lebo tí ľudia používajú prírodnú lekáreň, čiže to, čo aj spomínala Dianka v maratóne, v rámci divokých bylín alebo iných takýchto, že nejakých doplnkov, že tomu niekto kombinuje. Takže reálne je na každom rodičovi, ale ja aj keby som mal mať napríklad, že teraz v tomto období, že dieťa, tak pôjdeme stále tou istou cestou. To znamená. A farmácia a lieky ktoré sa predávajú v lekárni tam väčšinou nájdete tak kvalitu 50-60% a aj kvalitu tých účinných látok prečo by som dôveroval tomu keď to nie je až také uh, účinné lebo keby to bolo účinné tak nemáte toľko liekov, toľko lekární. a hlavne ľudia keby brali lieky na niečo dajme tomu pol roka, rok tak už sa im stav zlepší a už ho nemusia dlhodobo konzumovať, lenže to sa nedeje. V podstate medicína dneska je nastavená tak, že vytvára trvalých pacientov a dobrých zákazníkov pre určité uh, farmaceutické firmy. No a keby len medicína aj potravinársky priemysel sa no, veď, to... slušne o to stará? To je tak... To je tak celé poprepájané, že ľudia si kúpia nekvalitnú vec a potom idú do lekárne, že oni si kúpia napríklad biele pečivo, na, na, natru si to maslom, na to dajú šunku a potom si kúpia nejakú paradajku papriku, kde žiadne vitamíny, minerály, stopové prvky nie sú, lebo keď tá paprika je chemicky pestovaná, takže výživné látky sú tam možno 5% zo 100. Mm. No a potom im chýba C vitamín, tak idú do lekárne, kúpia si zase kyselinu a skorbovú, čo zase nie je účinné. Potom si kúpia d a d máte máte takisto rôznu kvalitu. No a takto ľudia platia ďalšie a ďalšie peniaze za doplnky a suplementy alebo minerály, ktoré nie sú účinné. Ja keď som bol nedávno na exkurzii, lebo som potreboval niečo kúpiť a, a bol som mimo uh, nás a potreboval som si kúpiť nejakú zeleninu, tak som išiel kúpiť biomrkvu do hypermarketu a keď som videl, že tam predávajú multivitamín za 2 eura, tak ja hovorím, že 5 krabička stojí možno uh, 30-50 centov, takže za euro 50, ako dosiahli šumivý multivitamín, že Čo vlastne oni do toho dali, že to môže byť funkčné a účinné, no toto nemôže. Už keď len zoberiete sedliacký rozum, tak už tá cena vám hovorí, že to nemôže byť kvalitné. To je ako keby ste si išli kúpiť auto a teraz vám niekto povie, že predám vám Ferrari za 5000 eur. Tak vy by ste pozerali, no tak to chcem vidieť, ako vyzerá to Ferrari. No a prídete a videli by ste, že je to Trabant alebo nejaká stará Škodovka, na ktorom je nalepený znak Ferrari, <laughs> tak ale to nekúpite, že si poviete ty brďo kámoš, normálne neuveríš, kúpil som Ferrari za 5000 eur. Tak ako kedysi Adidas, čím viac pásikov, tým viac Adidas. No, takže asi takto. Kýže, kým sa ľudia nezačnú zamýšľať nad tým, že čo jedia, a akú kvalitu, a že to sú ich peniaze, ktoré zarobili, a že či ja budem tie peniaze nechávať v hypermarketoch, ktoré potom uh, tí uh, majiteľia hypermarketov platia politikou, a či ja tento kolotoč budem podporovať, tak je to voľba človeka. Hmm. Ono to niekedy ani nie je o tom, že by, povedzme, ten výrobca potravinárskych výrobkov priamo s niekým spolupracoval. On je do toho natlačený preto, lebo mu nevychádza používať kvalitnejšie prísady, tak, čo najlacnejšie. Však ľudia to zjedia, zatiaľ to kupujú a takýmto spôsobom to žiaľ tiež niektorí podporujú. No áno, čiže keď my, my, my darmo môžeme nadávať na svet a na a hypermarkety, na lekárne na, na politikov no darmo nadávate keď chcete niekomu nadávať tak sa postavte pred zrkadlo a nadávajte tam lebo ak by ľudia prestali chodiť do hypermarketov a prestali kupovať chemické potraviny čiže keby mali ľudia takéže zariadenie a ako viem, že keď chcete kúpiť auto, tak existuje taký snímač laku, že koľko vrstiev laku na tom aute je, že je to taká pištol, že priložíte a ona pipne, že OK, máš, máte tu jednu vrstvu alebo desať. A takto by ste mali takéto zariadenie, že prídete a pipnete na potravinu, že chemická, a, a, a tak ako to chcel Patrick Linhardt, že tam bude zelená, oranžová, červená, ale normálne by bolo zariadenie, priložíte si pipne, toto je červené, červené, červené, červené, červené. A keby ste prešli hypermarket, tak zistite, že tam nájdete 5% zelených potravín a možno 20% oranžových, čiže tak v strede. A všetko ostatné je proste chémia. No tak by ste to nekupovali, lebo by vám tam vyskočilo, že toto vám môže spôsobiť napríklad takéto vážne problémy do 10 rokov. A keby takéto zariadenie existovalo, tak vám garantujem, že ľudia by si nekupovali tieto veci. A keby si ľudia nekupovali tieto chemické potraviny, tak uh, tie obchody by museli zmeniť sortiment, lebo oni chcú zarábať. No tak by hľadali a nachádzali kvalitné potraviny. Čiže tak ako Slovák, keď prejde do Rakúska, tak vidí, že len kúsok za našimi hranicami v tých obchodoch máte čo ja viem, o 70-80% vyššiu kvalitu potravín v hociakom hypermarkete, ako to kúpite u nás. A tu je otázka, prečo, prečo to asi tak je a prečo tie potraviny sú také, aké sú, no lebo tí Rakúšani asi nekúpia také, že aha, teraz je akcia, teraz to doviezli no, niekde do... Viete, ale smutné je na tom to, že naši politici to vedia, a nič preto neurobili za 30 rokov, aby sme tu mali ten istý tovar, ako majú v Rakúsku, takže majú výhodu tí len, ktorí bývajú v Bratislave a v blízkom okolí. No áno, oni to vedia, ale prečo to neurobia? No lebo tí, čo sú majiteľia tých hypermarketov, tak prídu a položia tak politikovi alebo tak jeho manželke, ktorá podniká dajú takú investíciu a on potom radšej nechá veci tak ako sú lebo jeho manželka dostala investíciu. Veď sa hovorí najlepšie podnikateľky a najúspešnejšie podnikateľky v rámci žien, tak sú manželky politikov, že keď pozriete čo oni dosiahli a koľko zarábajú, je neuveriteľné, aké majú dobré príjmy na to, že skoro nič nerobia. Ešte k tomu K vitamínu. Alex dopísal, že sa jedná konkrétne o vitamín K1, ale na stránke máte len K2. A argumentujú tým, že cez placentu sa toho vitamínu nedostáva dostatočné množstvo. Tak vy si urobte len jednoduchú vec, že svalový test a viete si to urobiť aj bez toho vitamínu, čiže viete si zobrať a spýtať sa, potrebuje je dobrý K1 pre manželku tento vitamín, potrebuje ho ona alebo babetko a budete vidieť, že či to je potrebné alebo nie. je, Alebo mi stačí aj táto verzia. Lebo tieto srandy vitamínové, ja som celý život neriešil. My, keď manželka bola tehotná, tak uh, my sme vôbec neriešili vitamíny, minerály, stopové prvky. Manželka nechodila na odbery, že či náhodou niečo chýba, nechýba. A, ale na jeden odber pre počas tehotenstva bola. A, a, lebo tam uh, už, už neviem, aký bol dôvod, ale jeden bol, viem. No a keď jej doktorka zobrala krv, tak bola v šoku, lebo všetky hodnoty krvi mala úplne v strede a ona bola prekvapená, že, že takú krv už dávno nevidela, že ako, ako to mohla dosiahnuť. A manželka sa len usmiala a vraví, mám vyvaženú stravu a nejen veci, ktoré by ma okradali, poškodzovali, Čiže reálne my to máme v praxi overené a máme to overené aj na klientoch alebo mojich priateľov, ktorí takisto začali fungovať, začali, tak ako ste v tom maili čítali, že začali vyberať vysokú kvalitu potravín, to znamená, keď meso tak kvalitné, keď zelenina zo záhrady alebo kvalitná, keď koreniny oleje všetky tie zložky si začali konzumovať vysokokvalitné tak nepoznám, že niektorá z tých ich žien by musela niečo špeciálne ale konzumovať alebo že doktor keď sa babo narodilo, mu musel dávať nejaký K1 aby niečo, takže je to samozrejme vaše rozhodnutie, ja keby som uh, bol v tomto štádiu, že mám nejaké odporúčanie od doktora, ja si to overím. Je to dobré, nie je to dobré. A dá sa to overiť s uh, kineziologickým testom alebo svalovým testom. Ja tento test používam a zatiaľ ma nesklamal. Ešte jedna téma z Alexovej strany. Ako riešiť dojčenie dieťaťa počas pobytu v nemocnici, pokiaľ by ešte matka nemala svoje vlastné mlieko? V nemocnici potom radi dokrmujú s umelým mliekom, čo je pre nás Nie príliš priateľná alternatíva. Je lepšie si dopredu zaobstarať nejaké mlieko napríklad od inej matky ako lepšiu alternatívu? No, vy si nastavte jednoduchú vec, že uh, mozog nerozozná medzi fikciou a realitou. Takže, keď sa nastavíte, neviem v akom štádiu ste teraz o, tehotenstva, ale keď budete zaspávať a manželka bude zaspávať, bábo sa narodí, krásne, pôrod bude zážitok, ľahký, rýchly, hneď ako sa bábo narodí, moje teličko bude pre bábätko produkovať mliečko, mliečko bude vysoko výživné, ja sa budem starať o to, aby som mala optimálnu výživu. Čiže mozog vie v podstate tieto procesy nastaviť a vie ich urobiť. Samozrejme, ak by sa manželka o seba nestarala a nemala by kvalitnú výživu, a jedna z vecí, ktorá je super, je... Určite silné vývary konzumovať, lebo to podporí. A viem, že to bol uh, uh, na, na podporu tvorby mlieka, sa používal čaj z uh, kôporových semienok, sa mi zdá, ale ešte to potom, keď tak overím, prepošlite mi ten mailík, mm -hmm. že ak by tam bola iná informácia. Tak ja sa spýtam manželky, lebo ona viac riešila mamičky a tehotenstvo a viem, že mala tiež klientky, ktoré keď e, použili tieto semienka a mali problém, že ako keby sa im strácalo mlieko, tak túto, tú laktáciu to podporilo. Takže vy keď sa mentálne nastavíte, že to tak je a že to tak bude a že je to automatické, no tak sa to tak stane, že... Nám tiež v nemocnici povedali, že bude hroziť, že dcera bude mať down syndróm, syndrom a my sme mali nastavenie tak, že dcera bude zdravá. My robíme všetko preto, aby sa to tak udialo, fungujeme a aj tak sa to stalo. Takže mysel má obrovskú moc a hlavne samozrejme ak tam budú pochybnosti, ak tam budú strachy, obavy, no tak si to bude manželka prirodzene komplikovať. A vy Samozrejme strachy sú o slabosti obličiek, čiže ak si to nastavíme, máme krásne babetko, dojčíme, mliečka máme dosť a anielik rastie a robíme všetko preto, aby vyrástla silná osobnosť, tak sa to na 99,99% ,99 udeje. A ak sa to nemá udiať a ak tam majú byť komplikácie, tak to je rozhodnutie duše toho babetka a zase by som tam ne nevstupoval tým spôsobom, že musím to za, za každú silu dosiahnuť, aby to išlo prirodzenou cestou, aby sa toto udialo, lebo tá dušička si takisto mohla vybrať svoju cestu a vedomý rodič by to prirodzene nemal blokovať. Čiže ja by som nešiel... Uh, s takouto alternatívou, že keby náhodou manželka nemala mlieko, tak máme náhodou rezervné. Lebo mám príklad, keď sme chodili po pahrebe na jednom kurze, tak tam bola jedna pani, ktorá náhodou si zobrala jogurt, aby keď sa náhodou popáli, aby si tú popáleninu jogurtom ošetrila. A samozrejme, ona bola z 50 ľudí jediná, ktorá si popálila nohu. Všetci ostatní si nepopálili. Lebo verili tomu, že prejdú po pahrebe, keď dokáže človek jeden človek prejsť a nepopáli sa. Tak, a keď všetci tomu veria a urobia to, čo ten lektor povedal, tak jasné, že sa to musí udiať, že tam nie sú žiadne mínusové vstupy, takže asi takto by som to mal ja nastavená, keby to bolo moje, moja rodina, moje dieťa. Keby sme vysielali z vonkajšieho priestoru, tiež by sme mali mínusové vstupy. Chladno vonku, pán Planeta. Čo proti tomu, takto na záversku sme poradiť poslucháčom, poslucháčom, ako postupovať v tomto počasí s nejakou takou, nazvem to, prevenciou, aby ich to nejak nezasiahlo veľmi tie mrázy. Mrázové teploty nižšie nulové, až mínusové. Je, je to no, dosť od... iné, ako to je v lete, keď máme 30 stupňov nad nulou. No, odpoveď je úplne jednoduchá, že ja keď som išiel včera um pešok autu, lebo v Bratislave je parkovacia nejaká politika, takže auto som mal zaparkované 10 minút pešok chôdzov. A keď som videl ľudí, akí sú zababúšení, aké majú čiapky, rukavice, všetko, tak je to, čo ma prekvapuje, že keď sa pozrieme do toho jedalnička, tak ľudia jedia paradajky, papriky, pomaranče, grepy, citrón, čo je všetko chladivé potraviny, Čiže to je, ako keby sme teraz v zime chodili v šlapkách. Takže všetci naši poslucháči, čo nás dlhodobo počúvajú, odpoveď majú, na toto je úplne jednoduchý návod a to sú dlhovarené polievky alebo kaše. Ak neviete, ako sa varia dlhovarené polievky alebo kaše, tak si pozrite Franku Elementy zdravia. Ja tam mám 300 hodinovú polievku, sú tam aj kaše. Čiže viete sa pozrieť, ako postupovať, ale v podstate dlhovarená polievka nie je 4 hodiny, ale dlhovarená polievka postavím ju večer a varím ju celú noc a potom na druhý deň ju začínam papať. Takže toto je jeden z najsilnejších nástrojov a zoberme si, že ja som podľa väčšinu ľudí štíhly a chudý a ja ruky, nohy... Nemávam studené, prečo? Lebo keď je vonku chladnejšie, tak my varíme dlhovarené polievky. Keď je vonku teplo, tak varíme krátkovarené polievky. Čiže tu je celá podstata toho, že keď je vonku chladnejšie počasie, tak ja by som mal to telo potravinami prehrievať. No a samozrejme, keď sa polievka varí 4 hodiny, tak získam 4 hodiny tepla, 4 hodiny energie. Ak sa varí... 50 hodín, tak získávam 50 hodín tepla a 50 hodín energie. No, končíme. Mám pocit, že pre dnešok by to mohlo stačiť. A prvý maratón teda už za nami, teda prvý deviatý v poradí, samozrejme, ale teda v tomto roku prvý. A ten ďalší, jubilejný 10. už bolo... Naznačené by sme mohli ponúknuť v úvode roku ďalšieho. Dovtedy sa ešte snáď budeme mať možnosť nad touto témou posadiť a porozprávať viackrát. Robíme to v týždenných intervaloch. Mali by sme tak spraviť aj v stredu 21. januára. Takže pre dnešok, pán Planeta, ďakujem veľmi pekne. Ja vám potom prepošlem všetkých tých, ktorí sa do tejto chvíle ozvali, či už s adresou alebo bez adresy no a už potom je to len v rukách tzv. božích, čiže vašich, <lacht> ako to dopadne. <lacht> Jasné. Takže uh, určite veľmi pekne ďakujem za aktivitu poslucháčov, uh, ale pre mňa to najdôležitejšie, to čo vždy hovorím, je spätná väzba, že vy pozdielate s nami, že viete čo, toto som vyskúšal, toto mi do života prinieslo, lebo aj váš príbeh môže nám motivovať niekoho, kto keď počuje túto reláciu prvýkrát, tak si povie toto sú kraviny, to nemôže fungovať, veď on nie je doktor veď on nemá nejaké papier na to, aby toto robil takže môžte aj vašim príbehom pomôcť nejakému človeku a hovorí sa, ak by som počas svojho života pomohol alebo zmenil, alebo zachránil život jednému človeku tak sa mi oplatilo žiť. Takže preto aj tajomstva zdravia budú pokračovať, lebo tých príbehov je veľa tých poslucháčov. No a samozrejme tešíme sa, že ste aktívni. Uh, viete, že naše relácie sú o trošku humore a trošku múdrosti, takže aj vy, keď ste na druhej strane trošku taký vtipálkovia ako Peter Kršiak, tak kľudne nám napíšte niečo vtipné, zábavné, čím môžete pobaviť aj ďalších ľudí lebo s úsmevom sa ďaleko krá ľahšie kráča v tomto živote a svete takže ďakujem veľmi pekne držím palce aby ste v podstate to zemetrasenie chrípkové, čo teraz bude a bude sa ešte rozvíjať aby sa vás to nedotklo a ak sa vás to dotkne a budete ležiaci v posteli tak si potrebujete uvedomiť, že Niekde som to telo preťažil, alebo som je dal hlúposti. Lebo do postele by ste sa norm, za normálnych okolností nemali dostať, ak moje telo, telo myseľ, duša sú v Toľko teda dnešné tajomstvo a zdravia s poradovým číslom 364. Na budúci týždeň si doplníme o ďalšiu, o ďalšiu mozaiku, alebo ďalší taký dielik do mozaiky. Pán Planeta, ešte raz ďakujeme pekne a do počutia. Dopočutia. No a ako bodku, dnes opäť Ladislav Vodička v závere aj tohto bloku a rieši, aké bude počasie, tak snáď ho budeme riešiť pri plnom zdraví z Banskej Bystrice sa ľučí Peter Kršiak. Tam má krásně bejt dnes Předpověd slyšel I můj hlukej pes Houbaš je houbaš Ten ví, kde má svůj les V lese bylo lidí Jako kdyby les pořádal ples Za chvíli si mraky Už děl obloho Prej, že mají na spěcha čekat nemohou. Pak spoustil se slejvák a já s prázdným košíkem zpátečku jsem zařadil a bral to domů úbrkem. Kolik lidí čeká na svý počasí? Knoflíkem za své čerlovým příjemnej hlas. Už tlakování žede víš a nese jas. A západní vítr, prej ovlivní i deš, no a já starej skeptický jem podotknu keš. Ráno se vzbouří a všude je smích, popadně a mok a šílený smích, i hluchýmu psovi tohle žlučí po. Teplomieru vidieť, že je 5 pod nulou. Koľko ľudí čaká na svoj počasí? Ovlučný fronta a prejmraz po deží. si, chystám sa, čo mochy dolíši. A ráno slnko sa páli, až je to v zúfaní. Zahoď místo liší, kde po.